Іван Франку. Гадки на межі. Ця нитка зелена, що, мов, то та гадина, Оце вздовж загону снує. Це термінус наш, це межа перекладена, Знак поки моє і твоє. По сей бік чотири загони Трохімові, По той бік Михайлові три. Жий кожний на своїм, уплачуй дачки нові, Чужого і п'ять не бери. І що кому втім, що Михайло й Трохим на своїх загонах криваво бідують, хоч рук собі і ніг від роботи не чують? Прийде перед Новок занестись нічим. І що кому втім, що худібчина їх чомусь не держиться, чахліє, марніє, що поле їх рік в рік гіршає, пустіє, хоч оруть і полють не гірші від всіх? І що кому втім, що вже руки у них В розпуці безпомочній вниз опускаються? Замало землиці! В часах тих трудних Довги вже дверима і вікнами пхаються. Прийдеться пропасти, Мов риба в саку, Так б'ємося і годі, що вдати, Аж слухати важко тих слів, Та яку пораду їм дати не знати? А станеш у полі отак на межі, в обох сім загонів, і вздовж є, куди дивить. Ну, нивка не згірша, що хоч те й кажи, при добрій роботі і вісім душ виживить. А в них обох шість душ, і щоб задзавада, завада зложитися полем докупи обом, зложитись хатами, знаряддям, тяглом, і, може, для них це єдине рада та ба, єсть межа. Ся попруга вузька несильну їх силу роздерла на частки, іде в спільній праці жили б до віка, там в роздріб прийдесь їм лиш спільно пропасти. Малим ще я тямлю всі межі я знав. За мамою літом щодень тупцював. Коли для дійної корови вона трави узбирати надвечір мішла, то межі й на широкі були, з одної нажнеш дві вереті трави. А я неміцними ногами межею Безпечно ступаю м'якою стернею, А нині погляну на межі. Невже ж нема стародавніх широких тих меж? Всі нині тоненькі, як нитка, Отак чужий ледве б здужав намацати знак, Сей з того то й з того їх боку підтяв, Рад кожний, що лишньою скибу дістав. І чом кожний так тої скиби бажить? Чом тісно так в світі нелюдяно жить? Чи люди за много наплодилось нам, Чи біль до життя потребує він сам, Ні люду за много на нашій ріли, Ні в нього самого потреби зросли, А більш його дома стіснили чужі, На рук його працю, мов, трутні падкі. І дарма, то дехто незрячий не раз, Говорить, війна би здалося у вас. За много людей, світ тісний всім, Мов, сак, просікли б вільніще, Би стало відтак. Вільніше се так, та крім знищення й мук, не стало б до праці найкращих рук. А джерело нужди, як було, так було б, лише до старого нове причинило б. А люд, через межі, котрі його тіснять, не може добачити тих всіх завад, добачить всіх сплетених коренів лиха, що сили його підлоточує стиха. Ей, межі ви, межі, вузенькі куці! В які бездорожжя, в які мені вці? Ви втисли незрілий ще погляд суспільний. Хто шлях нам покаже, широкий і вільний? Приходить до мене один чоловік. Порадьте, що маю робити. Ось тут, на тім полі, мій дід прожив вік. Хоч, сказав, сказавши, нема чим і жити. «Три прути!» Та ну, якось певно тоді, не так було тісно, як нині. Досить, що отак, ні в добрі, ні в біді, пройшов цілий вік старовині. Мав дід два сини, поженив їх, і враз жили в одній хаті з дітками. Все дід було, каже, ділив би я вас тим полем, та й б'юся з гадками. Тепер воно ледве живить нас, а що ж тоді, як ту дрібку надвоє роздерти? Ні, я вас не буду ділити. Як мож... Так жити, прикупі, а схочете тож ділити, зділіться по моїй же смерті. Так сталося, бачте, що дід і сини померли на тифус одної весни, лишивши по двоє дітей малолітніх. Я найстарший був, мав три роки з весни. Стриків хлопець півтора, в мами й стрийни. При грудях дівчатка були. По бездітних багачих сусідах мами роздали нас хлопчиків. Бач, не було з чого жити. Дістоть-то годуйте, допоки малий, А виросте мусить за все відслужити. І ми наслужились, назнались біди. Мами повмирали. Мені вже тогди було двадцять літ. Я покинув служити, до хати пішов, Оженивсь і як слід обняв усе поле, Що нам лишив дід, і став на нім в бідності жити. Гадав я, сплачу малолітнім тамтим, І поле по дідовій волі остане ціле то хоч я на тім полі вдержусь, а то впадись у руки чужим. Дівчат повіную, а старший братій пристане, де будь до вдової. То так, якби двом у сорочці тісні. Волить хоч один, то ходити в цілій, ніж дерти сорочку надвоє. Бажаден тоді не буде мав що вбрать. Отак я бувало частенько говорю там тому. Та балювий брат лиш вислухав все те частенько, та й зараз до суду списать зажадав, що там на всі діти лишилось, і щоб все напів поміж них поділилось, так якби їх тато окремо вмирав. Я вчув усе, і сумно зробилось. Шлю до нього людей, щоб згодились на сплату, сам ходжу за ним і благаю цвілю. Вважає, переділимо поле її хату, то що ж на тих кусниках будем робити? «Вважай, дід небіжчик, не хотіли ділить, а ти хочеш діду волю ламати?» «Дарма він про слату не хоче і знати. Минуло два роки із суду ми нині декрети дістали. Усе, що дід мав, між нас поділили по рівній частині. А кожний, щоб з того сестру звінував, і щоб тут робити, порадьте, ласка. Зруйнують до чиста, як вкроять отак, півґрунту. Моя вже задовжена частка». Сестри не звіную, і сам я же брак. Я думаю свідків до суду вести, Що дід не хотів ділити поля, Точень йому скажуть на сплату піти. А ніга, тодісь, божа воля. Я думав про людське братерство нове, І думав, чи в світ воно швидко прийде. І бачив я в думці безмежні поля, Управлена спільним трудом та рілля, Народ годувала щасливий, свобідний. Чи все Україна? Чи це край мій рідний, обдертий чужими і світом забутий? Так, це Україна, свобідна, нова, і в моєму серці біль втишувався лютий. Ще привид я глянув довкола, он там зазорну межу б'є з грицем Степан. Там дід Ореполе старенький, як гриб, і плаче за сином, що в Боснії згиб. Там батько за сином з друком уганяєсь, там мачухи лютий проклін розлягаєсь. О краю мій рідний, недолу й гнутий, пропасти б радше тобі, ніж коли б така твоя доля по вік мала бути.